onde noita ongietorri palmondo irratira guemen gaude asterobezela zuzenean stream.maritxusarea .eusb.sortzimila barra palmondo irratia linkean, baina zimaduzue zuzenean entzun ezkezkatu, podcastak dituzue palmondoirratia.noblox.org <totipa> Gure parte hartzeko jarri gurekin harremanetan palmondo irratia abildua riseup.neten edo gure instagrameko eta Twitterreko kontuetan palmondo irratia. Ixoka Ixodo palmondo zaleok zer mauz zauet, eh? Gaurkan berriro ere larun bat adugu, eta gogorarezen nahi genizuen badugula irratian atal bat agurrak egiteko, ez. Bai gure familiakokidei, kuarriakoei, edo na, dana delaeko pertsonari, eskerak emateko, zoriontzeko, edo nahi duguna esateko. Eta horrekin batera, e, proposatu nahi genizuen ba, norbaiti abestiren badeikatu nahi badiozue, edo ataletik atalera bitarteko abestiren bat proposatu nahiko bat zenunte, Eta ta orain, ezagutzen ez talde baten berri eman, ba beso asoko dugula proposamena eta horretarako ba betiko elbideak dituzuela, ez? Instagram kontuan palmondo irratia edo ta bestela palmondo irratia@eu.net elbidera bidaldetzakezu zuen mezua. Eta bestalde batetik, e, Komentatu, ba, Herriko Antzerki eta Dantza Eskola Kukukak aurrengoan 18. Antzerki eta Dantza amaistaldiari ekin diola eta aste zehar, ba, binaka uste dut bideoak igotzen ari direla, ba, bai helduen taldeenak, eh, gazteenak, aurrenak, antzerkia, dantza sorkuntza, Euskal Dantzak, e, dantza garaikidea eta bar dituzte ikus gaien gai weborrian izan ere bakurtsua maiera da eta egoera dela eta ez nien izan ituztegoiko ikuskizunak egin eta beraz, ba, honbi atzen zaituztegu erriko milaka artista horien bideoak e kukuka.eu elbidean ikustera Hados, hongi izan Amigo ti te quedo fría uh, uh, uh, la cama uh, que carro y tengo esta herida que sangra y no cierra y no sé qué hacer decime algo leo hola mejor que mal acompañada sola afuera y veztiva va siendo dólar si yo fuera vos estaría bola vamos a meñar la rola y Ay, perdona, sultalo Hay que limpiar la zona Para volver a nacer otra vez tranca y bosque papelón Al final yo tenía razón Me decías mentiras, mi amor Me zarpaste bien el corazón Gaurko Osasunaren Autogestioa talean Baraualdiaren inguruan hitz eingo dugu. Beraz, zuen intereseko galdin bada. Aditu. Gaurko Osasunaren Autogestioa talean Baraualdiaren inguruan hitz eingo dugu. Eta bueno, ba eta bain esan ni duela gutxas hitzala Baraualdia eh, probatzen. Eta bueno, ma, Hortatikan bana konpartitu konbartitu e, lehenik eta behin zer dan baragualdia, noiz egin baragualdia, zergatik egin baragualdia eta amaitzeko banola egin baragualdia. Jarraian datorean informazio guztia eneko landa buru pitarke medikoan eskutik jasotakoa da. Eta besterik gabe hasiko nahi zazartzen, ba, noiz egin daitekeen baragualdia, ez? Ba, minaren aurrean, minadak adibidez, ba normalen pastilla kartzea jotzen du, ez? Ba bai burko mina dakagunean edo baitaileko mina dakagunean edo eta berita ber, ezta? Eta ordu ba medikuanik proposatzen du ba probagitea eta mina dakago momentuan ba ez jatea edo ez eskatea edo, edo izan baitare, saldak e, edo zukuak jatea. Azkenian e, urdaiari oporrak batean baldu baiezi ba, gorputza omen da gauza koordinatzeko, ez, gure barrun. Bait, estetikan esan, ba, minasko hogeita laburduko bara gualdiak ingaraitzen diala e, esaten dala eta horretan laguntzen dutela atxeideen aldiak, iuntasunak, izintasunak, eta barrezta. Orduan proposamena da, ba, epe bat uztea, ez, gure gorputzari, eta botikak uztea, ba, azken baliabide gisa ez da. Azkenean, ba, gure baliea biden bitartez, gainditzen baldin badegumina, ez? Ba, autoestimuan eragin zuzena aukala aipatzen da ere bai. Eta autoestimurako ba, lagungarria izan daiteke, ez autoestimua betzeko. Horrez gain, esan da bai, ba, e, kontsumbo gizartean bizigean ez, ba, barabaldiaz dala interesatzen ez, eta ego askotan ez dala itzaten barabaldiaz ez da odorio zerezak gola aiturarik baraodialiaren inguruan hitz egiteko edo informatzeko, ez? Eta esan, ba, ez dala ezer e, arreskutsua, ez? Azkenen egun batzutan ere reserba e, e, otea ba, bizitzea pixkat, ez? Eta gero baita ere aipatzen da, ba, noizitean arira, ba, batez ere egokia dala jateko gogorik ez dakagunen Itia, ez? Edo janariak nazka sentxazioa emate egun momentun, ez da? Orduan, sentxazioa ba, umen da, gorputzaren seinale bat, eta esaten duguna da, ba, digestioan energiari gastatu nahi ez dala eta e, energia hori gorde nahi dela, beste ekintza garrantzitsu batzutako, ez? Ba, debide praktiko bat izan gulitzateke, debidez gai jo ba, normalen jateko goguaz dakau, ez? Ordu lor sinale bat izan daiteke, ba, gu baragualdian azteko. Zergatik egin baragualdia, ba, e, hemen medikoanek aipatzen du, ba, gorputzak autosendatzeko almen ondiagoa daukala baragualdian. Azken baten, ba, lehen ipatu bezala, ba, digestioan egunero kontsumitzan energia guztia sendatzean konzentratu kontzentratu daitekelako ez? Ordu, ba, baragualdia goben da, prebentzio sendatzen modu bezala, E, tratamenduen ordez, ezta? azkenean ba, senda gaiek arreta dezbideratzen dutelako, ez? Eta sendatzea oztopatzen omen dutela, aipatzen du medikuak. Bueno, eta nola egin baraua, ba, nere kasuan aionak abailo daiturikoa aplikatuet, dala, afaldu gabe hori ahun, eta horrengo egunen gosaria eguerdi arte atzeatu, edo guzu zenian bazkaltzia. Gero ere posible da, e, bueno, ezkenean bara humo asko daude, eta baita daiteke indaiteke, ba, ez afaldu, eta gero urrenko bizian, ba, gozaldu, ez. E, nik ane bat zizuet, ba, erreserbetatikan helikatzera, ez, eta, bueno, nerekasun, ez da izan, barau bat, ez da dela zer, zer, zer, zer ez, e, jan, indetena izan da, ura, eta barazki izapuretxuen salda bat, ba, dibidez miso salda hartu izan dut, eta ba, hoi gauian ez, afari modukua izango ditzatekena, eta goizian kukitzatea. Eta, bueno, ezerrez, solido, solido idago kionez, ba, ezerrez. Eta ordun duen ba, honekin digestioz dioguain beste lana ematen, eta batzuen zuenarabera ba ere horrela egin daiteke, ez? Zerbait estumagora sartuta azkenean. Eta agora bueno, aproatzera animatzen zaituzte eta eazuen gorputzak nola erreakzionatzen duen. Eta jarraian irzutuko zaintza sareak, ernaiak eta sorrinjaiak elkarlanean abiatu duten prozesuaren berri emango da. Ez galdu. eta baluaren borroka paretan itsala en herriaren negarra arrotra txiren oienparra begiradamentzo die begi horien historia andikumeik boterosei oi lur oi lur eme <tose> maitian jira chiridua noraua Galem baidiya berdio isiltzen denak, shilzandanak y shilfen venian Ver dio y بختار حرب ولا سلام كل بيدميه زيت حمص واسالهم كله تمام وانا ما زاك سلحفاه الفلاح معنت ع جدار نباتو وطا ساملي شوف فلسطين شفت, شفت المحتلين شفت مين الغاطل مين قتيل دخلت محاكم كشاهد على اللي يصير كنت حالم يطلع يصعد المسجد بالله الحكم من التخييم يمثل تمثيل الانسانيه بس عمي اللي شاف الهمجيه تهجر بالاحمر انا عندي قضيه واحمل سلاحي لا يخف قدمي يسيل من السلاح وانظر الى شفتي اطبقت على هوج الرياح انا لم اموت انا لم اسل ادعوك san ez da E haddi stella, bihom istiklala موقف الكاكادو سيماسي الدرمو هو في الصوره للمشاهدين ما تبعونا وهلا اجونا اهلا وسهلا للصراع الفلسطيني ما نزلت عن العوده اتطلب ليه اخذوا البلاد لي من سببين اولهم الكارثه ثانيهم ربنا وعدهم فيها بالالفين سنه على كل حال هذه محلل الاثنين الكارثه هطلقت مصر ومنعرف وين ورب الله ساميه دائع المعايل مش لليهود احنا شعب سامي من كنا الكارثه ألمانيا هم من يعطوها الارض احنا ايش ذنبنا بس بيحربونا وربنا وعدهم فلسطين. كل واحد بتقولوا الإسلام تطرف dan al golpe os cal herita pal espinat miñare esta de volver ainda steo dol dama el soy xurita co rriec fruto hallado emanaba y tu te mundura dasternizate que e mundu u gastaco dar trabale non era tu todariza gernican espada gernican espada Gata colibondo en artean ernatzuko daran nanalao na, vierni na. tiene espada gata colibondo en artean ernatzuko Eta iso, bueno, COVID-19ak las arteko gaztengan utzetako ondorioak aztertzeko helburuakin sorgen jaiak, institutuko zaintzasareak eta errain artean prozesu bat jarri edo martxan. Bueno, prozesua hau izan da galdetegi batitean en zabaltza eta ondoren emaitza ba, horietatik en gazteon artean ba ondorioak atera talanketa batitea. Eta, bueno, oantxe galdetegia bukatu berriak hau eta 14:30 adin tartekoian e, e, dago zut nota ta bueno ba, egorari buruzko ideia orokor eta zabala edukitzeko asmoekin ba Arlozberniak planteatu dira Hain zuzen ezkuntza lana etxe bizitza harreman sozialak aisialdia euskara komunikabideak kontrola instituzioak genero zapalkuntza militantzia jaiak ingurunea kontxumua eta osasuna Arlo bueno, ba arlo asko arre, en en izateko a 5:30 minututan betetzeko galderako purua jarri deu. Da bueno, ba bazabaltzeko bidean gaude eta aliketa gaztegiengana iristeko helburua daunez, ba betetzea animatzen zaiztu zego eta hoize ba gero sta parte hartze handiagoa balin ba arrealea ba, gehiago gertuatu eta ondorioak ere aberasgarriak izango dialako. Bueno, ba, Igan darte dago galdetegia irekita eta igandetika burrera ere ondorioak eta lanketak egiteko ere, gure berri izango ezte, osake hoize. Animatu eta hoi dena. Benga, ondo izan. Berri eidago kienean, manifestazio antirrazistaan tolatu da Donostin, Justice for George Floyd, Lelopean, eta igande honetan, ekañaren zazpian alegia, amabietan bulebarreko kioskotik abiatuko da. Antolatzaile jarri dituzten baldintzak onako bekizan dira. Batetik maskararen erabilera eta bestetik segurtasun distantzia mantentza. I don't know. I don't know, but must know that I'm not like no other fighter. I Zabed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 policía hay que se ve más policía yo te la lío con cuatro hacker y tres escoles en quien confiar a lo que leba decían pero to hicimos lo que se podía y no se podía hacer nada pura perdida por nuestra seguridad crecimos en habla yo creo que ya me cansé de callar mis palabras y que voy a deportar me vuelvo quizá me vuelvo mala por la calle de la capital las calle de la capital de la capital me vuelvo quizá me vuelvo mala por beber algo pa que lo haga por la calle de la Tonta, pero no tengo un pelo, solo es un cebo están comiendo de mi mano, alimentando mi juego están esperando que caiga, que tenga algún descuido ya han valorado pasarte al enemigo Quieren salvarme y no saben cómo Y yo me hago la tonta, pero no tengo un pelo Solo es un cebo, están comiendo de mi mano Alimentando mi fuego están esperando que caiga, que tenga algún descuido ya han valorado pasarte al enemigo Quieren salvarme no saben cómo Gunon. E, zabaletako festa batzordian izenian hitzingo dut, e, aurtengo festak zatekan ospatuko ez ditugun pixkat gainetik azaltzeko. E, Dakizo emezela aste hontan, e, tokatzezien zabaletako festa, baina azkenian bertan bera ustiara oki beharri zan deu. E, azken hilabetetan ikusitaze goera e, larri edo latz zeon, bazalantza ba genunea iteko aukeraukiko genu noez, baina bueno, urtean behin hauzua alaitzen duen festeiteko agendula genula ere argi zeon. Gure arti hama nolabai moldatuko ginala edo komentatzen genuen. Duela bihazte e, hainbat hauz hortar bildu ginen festetako batzordian, e, aurtengo egoera bereziau abiskat baloratu eta festan nolain pentsatzeko, E, ideia pil jo bat dukio genitun, eta egoera egokitzeko ba, nola pentsatu edo asiginan, eta errexa izan etzan harren, bazkenian ba, egitarra usume bat, e, eta pentsatu genuen kale bat, eta basotxo plazan ba, gure kanta eta dan zen emanaldi bat, ba, digazgaz dantzatu, zabaletako festetako abestia dantzatu, eta bar. Orduan, e, behin hau erabakita udalaik baimena eskatu genioen ofizialki, eta eren egun eh erantzuna bueno duela duela bi hiru egun barkatu eh erantzuna hasi genuen. Erantzuna izan zen eh baiezkoa, uker edukiko genula, baina segurtasun neurri zorrotz batzuk ezarri barko genitula. Eh, hoien artean ba gehienez 50 lagunek parte hartu a izango dutela, gainontzeko guztiek balkoietatik edo etxeko kan beira hon barko dutela, eh, ba bertan edo dantzan bertan parte hartu gabe, distantzia minimoak eh mantendu barko diala, maskarilla jantzita eta horrez gain, ba, parte hartzaile Oie, berrogeita 50 parte, parte hartzaile hoien izena bizenak eh bueno ekitaldia baino lenago edo udalai bialdu barko genizkiokela. Ordon, e, behin beinerantzun hau jasota e, beste bilera berri bat ingenun e, festa bat zordeak, ba ja, erabaki bat hartzeko, egoera baloratuta erabaki bat hartzeko. Festara, festetako bilera ontara Teresa Sorgina ere deitu genun nola ez? Ba, ba beak ere beare oso oso e, garrantzitsua delako gure auzuan eta denen artean erabakia hartzeko hizketan hasi ginean. E, kontu oso serio azan, festakortse dauden gertu bertu, euria goiti beraizun, eh aurpegi triste gan euskan, hm mm, tragedia usailazioan gure garajean eta eta erabaki ba, zan aurrea jarraitzea gure gure planakin. Naizak italdia xumea izan, e, ez inezkoa zala jarriz izkiguten baldintzekin e, horrekin aurrea itea. E, segurtasun baldintzak, batetik, eta bestetik eguraldi aurreikuspenak, ba, azkenian ito ingintuzten, eta erabak izan, ez inezkoa zala. Horduna more mangen eta aurten ekainian behintzat, festeik ingo ez tala e, erabak izan. Ala ere gure festetako batzordeko kide batek testu batean idatziz, primeran idatzen bezala, e, Teresa sorgina ez da erori, abarkak lotzeko makurtu soilik, indarrak hartzeko. Beraz, ba, oise, e, ez dakigu, e, noiz aurrerago edo berriro auzuan e, festa eta lertuko alako esperantzakin gaude eta asmo horrekin behintzat. Haukera deunen nian berriro honi helduta eta festak antolatzeko asmoakin. Oso aurro gaudela Teresa Sorginagatik, Kriston Jarrera eukidulako, eta, eta indarrik ezagula faltako. hemendik aurrera ere festak... Mm, Hmm, ez dakit, dian bezala ere edo danegoera dala ere ba, nolabait ospatzeko e, mezu bat dialdun egen baita ere e, zabaletar guztientzat zat e, denok ba, gogorre usteko batez ere etxetik atera ezinian dabiltzan oiei e, okerren pasaduten ei eta hoxe, ba, denok gogorre usteko eta behirada kaltzatzeko eta aurre ingo deula denok elkarrekin eta, eta besteik esan ba, esandakoa interesak, ba hoixe bereratz hartuta egan eh, atera dala, baino ez dala, ez tala urrutira joen bereko bara bueltatu dala, baino seitun egoera guztia bukatzen danean ta gelditzen danean plazara bueltatuko dala eta eta dena, hau dena ospatzeko izango dala. Eta bitartean ba muxu handibana bidali hugu denontzat eta animo asko guztioi. Eskerrik asko. Zabaletako festa batzordea. Adar berriak hazi, eta hauek belarjarrek. jarrek. Belar jarrek. momentu bat. Baina izur dago, eh? Belar jarrek. Belar jarrek. Belar jarre! Belar jarre! Hau, hau, pao, txoa! Eguardion eta ongiet etorri, gaurkoan oso urrutikoa denge batekin gatoz. Australia ingurutik datozen lagun bat zuen inguruan egingo dugu, eukaliptoak. Baina zoritxarrez ez dira inurrutiko, gure inguruan ere hauetako asko ikus ditzakegu, eta gure lurretako aristi eta pagadiak ordezkatzen dituzte. Beraz, asteragoaz, adibelariak! Eukaliptoa, miltazen familiako landare bat da. Jatorriz, Australia, Tasmania eta Zelanda berrikoak dira. Eta izenak, grekeraz, ondo estalia esan nahi du, haien aziagatik. Oskolko gorbaten barruan baitaude. Gaur egun mundu osoan zehar edatuta dagoen espezia da. Betierek giro epeletan, ez baitute hotza ondo jasaten. Batez ere, egurgintzarako erabiltzen da. Honen erabilera azkar edatu da, azkuntza oso azkarra duelako. Landaketa egin eta mabi urtera jaso daiteke eta. Euskal Herriko landakeretan tradizionala den, intziggniz pinuaen hogeita bost alderatuta. Oh, Euskal Herrian eukaliptoa landare eksotiko inbaditzalea izate azkain ingurumen eragin larriak takartza. EHxeko ukerketa batzuk erakutsi duute, Euskal Herrian eukaliptadiek nabarmen ondatzen dituztela errekak eta lurzorua. Eukaliptoaren horbela kalitate txarrekoa da, toksikoa animalia askorentzat. Eukaliptadiz inguratutako errekek orbel gutxiago eta kalitate okerragokoa jasotzen dute baso naturalez inguratutakoek baino. Horrek erreka inguruko onjoak eta ornogabeak kaldetzen ditu. Eukaliptoak azkuntza ondia dute. Horrek esan nahi du, denbora gutxian lurretik nutriente pia xurgatzen dituztela, beraien hazuntza posibile izateko. Ekaliptoek lurra elikagaririk gabe uzten dute, pobre. Lurretik elikagai murdua, zurrupatu, baina hauek ez bai dira berriro lurtzorura itzultzen. Gainera, <totipen> Eukaliptadiak matarrasaz mozten dira, alegia zuaiz guztiak batera, eta hau oso maiz egiten da, amabi urtetik behin. Amabi urtetik behin lurrak biluziak gelditzen da, landaretzaren babesik Euria egitean, agitean, hurak lurzorua igatzen du. Iskanaka lurzorua galuzkoango da beste landare batzuk bertan azten diren arte. Igatzako lurzoru horrek erreketan bukatuko du maiz. Ikerketek erakutsi dute matarrasek kalte hondia egiten dutela erreketan. Haiek lokazten eta bertako bizidunentzat baldintzak guzti zokertzen. Hainera, ustia egiten diren errepideek eta makineria astunek lurra zapaltzen dute. Lurra karnasa hartu beharra du, baina makina astunekin zapaltzean, hortarako xirrikitu guztiak izten dira. Lurra trinkotuz eta iragazte bihurtuz. Matarrasekin batera lurzoroaren galera dakarte eta erreken lokaztea areagotzen dute. Guess, right. Jack, guess, guess, guess. Eukaliptoek izugarrizko kaltea egiten dute gure lurretan. Batetik lurzoruak suntxitu eta bestalde errekak zikintzen bai dituzte eta nola ez er. Biodibertsitatearen galera hundia ere eragiten dute. Itxi berriak eta iludikatu baso bat. Nolakoa da? Berdina dira zuez guztiak ala mota da zu berdina dade. Pagoak, aritzak, gizarrak, rostiak... zuez gazte dozarrik dago zuen basoan edodenak tamaina berberekoa dira Zuhaitzak orden duuta errenkan daude baldgo zuhaitztzen azpian inolako bizitzarik landarerik. Askotan basoitza erabiltzen dugu naturan aurkitzen dugun edozein zuez multzo hori ditzeko Baina zuhaiz multzo horiek guztiak ez dira beti basoak. Bazuk baso landaketa dira eta gehienetan ia beti monokultiboak Zuez guztiak batera errenkan landatzen dira eta espezie berberekoak dira Haukera duzuenean begiratu zuetz multzoai. Errezkondoratu gozarete, baso bedo zuetz diren. <mulik> Euskal Herriko Enguru Naturala, gizakirik ezean, basoek beteko lukete ia lurraldo zoan. Arizti mistoak eta hartadiak ikusi barko behintuzke, gure aranetan non nahi. Eta pagadiak oraseago, meldi aldera. Berezko basoak galtzen dugu nenean, galdu eta galduko dugu bertako bizitza. Euskal Herriko biodi bertxitatea. Eta badak igun horakoa diren Euskal Herriko basoak. Arizti eta badiz betegade, alapinu eta eukalipto landaketa dira nagusi. Euskal Herrian dauzkabun basoen erdiak, baso landaketa dira. Ez dira benetako basoak. Eta zein da, irri tenbidea. Zoiz landaketa guztia moztea eta bertako zoitzak landatzea. Landaketa batzuk, pinuaren kasuan bezala, berro urte baino gehiago dituzte. Eta animali askok, beraien habitatzat edo bizilek utzat hartua dute. Moztuz gero, animaliagoek bizilek huri gabe geratuko lirateke. Eta orduan zein da konpon bidea? Landatutako baso gabe bizkanaga bizkanaga moztu behar dira. ezin dira dena batera moztu. Bestela, Lurtzuroengan eta bertako bizidunengan izugarrizko kaltea ere gingo bai genuke. Landatutuako zuaitzak moztu bitartean, bertakoak diren zuaitzak landatuko dira. Horela, inguruneari eta bertako bizidunei egokitzeko denbora emango diegu. Estalde, ez litzateke, inora ere halako landaketa suntxistaierik gehiago egin beharko. Eta noski, dagoeneko dauzkagun basoak babestu behar ditugu. Ezin dugu onartu hauek eukaliptadi landaketa bat egiteko suntxitzerik. Ba dirudienez, batzuentzako ez da horrela. <totipatik> Aritzalde elkarte naturalistak salatu duenez, Hernani aldiko etxola berri inguruan, ingurune naturalaren eta biodibertsitateren aurkako erasolarria eginda irurogeita marrektareako baso naturala berreskuratzeko gune bat zuritu, eta lur bilakatu dute, eukalipto ustiategi bihurtzeko asmoz. Eukaliptoa espezie eksotiko inbaditzale eta arriskutsua da. Elkarteak salatu duenez, urte gutxiren buruan, irureun hektarea baino gehiago, irureuna noeta estadio, bihurtu dira eukalipto landaketa ernanin. Gainera, horietako gehiakak, AIako Parke Naturala den eremu babestuaren inguruan egin dira. Eremu babestu ingurunea bereziki landaketa guetatik babestua egon beharko litzateke. Aritzaldek Gipuzkako Foru Aldundia leporatu du egurraren lobia besteaz. Elkarteak dio bainbenak lortzeko trikimailu eta marruak erabili direla herritar guztiei iruzurreginez. Jabe bakarraren izenean zegoen lursaila Laukideren artean manatu dute azalera txikitu eta ingurumenaren gaineko inpaktu ebaluaketa beharrez izateko. Aipatu beharra dago ingurun, inguru hauetan arriskuan dauden bi ugaztun espezie eta mehatxatutako beste sei landare bizi zirela. Haritzaaldekarteak gehitu du bere garaian ernanikoudalak lrraek ereroosi izan balitu triskantza saiesttua izango zela Baina garaia haietan ernaniko udalak bestelako lehentasunak finkatuak zituen. Eta egoera, jauntxoek eta basoko industriaren lobiek baliatu zuten lurra merkei rozteko. Eta gaur egun pinuaren negozioa maiztuta, hain kaltegarria den eukalipto inbaditzaliari bidea matenari zaio. Bukatzeko, haik patu erradukagu, Tresategimendian eraiki nahi duten Leroi Merlin saltokigunean aristi badagoela gaur egun. Eukalipto landaketekezik zementuzko kapitalak ere gure basuak itotzen ditu. Lasarten, alako baso gutxi gelditzen badira ere, gutxi batzuen poltsikoak betetzeak garrantzi gehiago duela ematen du. Eta noragoa zen bad ldakigu? Hortzi galdera izan hutsa. 2008 garren urtean, lasarteko bertxiskolako gaita osgarren urte betetzen zuen. Hori dela eta hainbat ekitaldi prestatu zituzten eta horietako bat furia beltzan egin zen ez da kasualitatea ikuskizuna izan zen. Bertan, Alaia Martin, Mirena Muriza, Oiena Iguaran, eta nela baka izan ziren bertxetan, Amaia Agirrega jartzaile lanetan zebilela, eta isakarruti eta enekosierra musikari moduan. Bertxo hori, grabatu zentzen ez, orain bertako bertxoaldia hau utziko dizuegu. Ea guztoko duzuen. Zuei Zuek biok dikotea zeate, eta elkarrekin bizi zeate. Duela bostegun, goizeko lautan, zuen etxeko atea, kolpeka eta indarrian, bota egin zuten, barrura sartu eta alaia esposatuta, eraman zuten. Bostegun egotarte honetan, ez tezu, eh? Elkarrekeen egoteko aurrera izan eta oraintxe, zaudete. Bata bestaren aurrean, isirik, baina zuen begiak eta eskuak bizketan, ari dira. Bai? Amen. so maierara iritsigea, gogorera zinei dizuet hemen txe izango gehala stream.maritsusarea.eus bipuntu sortzi mila palmondo irratian linkean, haste azkenetan arratsaldeko sortzitan, eta larun batetan eguerdiko amabitan. <totipa> Horatu gure blogean podcastak dituzuela eskuragarri, zuzenan entzuteko kerarik ez baduzue palmondoirratia.noblogs.org linkian eta telegrameko lasarte saretzen kanalean baitari. Gasko maritxusareai eta parte hartu dezuen guztioi eta noski entzule guztiei. Eta badakizu, astean bitan, tente belarriak martxan dagota zure irratia, palmondo irratia. Mil esker, agur!